Розділ 27. Картахена Тільки на початку квітня французька ескадра, стримувана сильними вітрами, перетнула Карібське море і лягла у дрейф навпроти Картахени. Для обговорення плану штурму міста Дерівароль скликав на борту свого флагманського корабля капітанів усіх кораблів. Дуже важливо, панове, заявив він їм, захопити місто Зненацька. Цим ми не тільки не дамо іспанцям змоги організувати оборону, а й перешкодимо їм вивести з міста в глиб країни цінності. Я пропоную сьогодні пізно ввечері висадити на північ від міста загін, який зміг би виконати це завдання. І він виклав деталі розробленого ним плану. Офіцери Дерівароля вислухали його з пошаною і схваленням. Блад з презирством, а капітани решти піратських кораблів байдуже. Присутність Блада на цьому засіданні, читач пам'ятає, що він відмовився брати участь у нарадах, які скликатимуться Деріваролем. Пояснювалось тим, що Блад відмовився бути присутнім лише на нарадах, де вирішувалися плани майбутніх операцій. Капітан Блад був єдиним серед учасників наради, хто точно знав, як краще захопити місто. Два роки тому він сам збирався зробити наскок на Картахену і провів усебічну розвідку місцевості. Що ж до барона, то він покладався виключно на карти. В географічному і стратегічному відношенні місто Картахена було розташоване досить своєрідно. Воно являє собою майже чотирикутник, прикритий зі сходу і півночі горбами. Південною частиною місто спускається до внутрішньої гавані, яка є одним з двох підступів до нього з моря. Зовнішня гавань являє собою лагуну Мильзотри, завширшки. До неї можна було увійти через вузьку протоку, відому під назвою Бокачіка або Маленька Горловина. Ця протока перебувала під захистом форту. Довга коса, покрита густим лісом, виступає на захід і служить природним молом для картахени. А ближче до внутрішньої гавані, під прямим кутом до природного молу, прилягає ще одна смужка землі. Вона простягається на схід у напрямку материка. Поблизу материка ця смужка обривається, утворюючи глибокий, але дуже вузький канал, який служить своєрідними воротами у безпечну внутрішню гавань. Цей прохід захищений другим фортом. На схід і на північ від Картахени лежить материк, який нас не цікавить. Але на заході і на північному заході місто, так добре захищене з інших боків, виходить безпосередньо до моря. Тут воно підступало майже до берега, і крім невисоких кам'яних стін, здавалося немало ніяких інших укріплень. Та ця видимість була облудною, і Деріва Роль, складаючи свій план, не врахував цього. Коли Деріва Роль повідомив, що піратам надається честь першими розпочати штурм міста за розробленим ним планом, Блан змушений був пояснити йому, з якими труднощами їм доведеться зустрітися. Капітан сардонічно посміхався, слухаючи, як розійшовся барон, говорячи про виявлення піратам такої честі. Цього він і чекав. На долю піратів випадали всі небезпеки, а на долю дерева роля – честь, слава і здобич. «Я змушений відмовитися від такої високої честі, яку ви нам пропонуєте» холодно зауважив капітан. Волверстон щось буркнув на знак схвалення, а Хакторп кивнув головою. І Барвіль, що разом з іншими обурювався чванством свого високопоставленого співвітчизника, ніколи не брав під сумнів рішень свого капітана. Шість французьких офіцерів здивовано і бундючно втупились у ватажка піратів, а барон запитав визивно. «Що? Ви відмовляєтесь, сер?» Ви сказали, що відмовляєтесь виконувати мій наказ? Наскільки я розумію, пане бароне, ви покликали нас обговорити план штурму. В такому разі ви мене неправильно зрозуміли, пане капітане. Я викликав вас сюди, щоб передати вам свій наказ. Я вже все продумав і все вирішив. Сподіваюся, що тепер ви зрозуміли.